The brown, Radio, rádio, rádio. Zdravím všetkých poslucháčov, ktorí budú počúvať dnešnú reláciu. Dnešným hosťom Rádia Bunker je kapela Buffett. Buffet, pôvodne Buffet, vznikol s úmyslom preraziť a prevalcovať francúzsky hudobný trh. Nakoľko až neskôr vyplynulo, že žiadny z členov kapely neovláda teda francúzsky jazyk a nevie napísať ani pesničku po francúzsky, poslovenčili si pôvodný názov na bufet. Kapela hrá smutné pesničky s veselými textami a aj veselé pesničky so smutnými textami. Alebo akési alternatívnejšie podané pesničkárstvo s novou, stále čerstvou zostavou. Bufet pochádza z Bratislavy, teda pochádza z Prievidze, ale oni vlastne teraz bývajú v Bratislave a jeden z nich je v Trnave. Oni vám to všetko povysvetľujú. Dôležité je, že hrajú pod týmto názvom od roku 2016. Moje meno je Palo, budem moderovať dnešnú reláciu a vítam v obyvačke Rádia Bunker našich dnešných hostí Jana Hurtíka, ktorý hrá na gitaru a spieva. Ahoj, Jano. Dobrou chuť, pokud rovno obie dbáte. Potom je tu Martin Bakita, ktorý hrá na base. Ahoj. A Viktor Gabaj na bicych Čau. Dobrý večer. Dobre, takže Chalani, ja vás vítam v obývačke Rádia Bunker. Jak sa tu cítite u nás? Veľmi dobre, no ďakujeme za privítanie aj za otázku. Je tu veľmi veselosť zatiaľ. Ono to tu býva aj veselšie niekedy, keď není pustený ten mikrofón ale tak som rád, že sa cítite dobre. Poďme k tej vašej histórii. Ja teda prezradím poslucháčom, že teda akože dneska som sa tiež pripravoval na reláciu, však vždycky to robím, tak som si pozeral váš Facebook a tam som naše rôzne také nesúrodé informácie, ktoré dúfam, že vysvetlíte. Našiel som vlastne, že Jano Hurtík hral ako akustický pesničkár, vola keď ešte dávnejšie, mm -hmm. konkrétne viackrát s Tomášom Gregorom. Potom som zachytil nejakú surf-folkovú kapelu Stromáci, potom bol dlho bufet a bufet bol vždy zadefinovaný rôzne, napríklad ako folk rock, punk rock, alternatívny rock, tak skúste mi povedať a hlavne teda poslucháčom, že ako si sa dali dokopy a, a tak ďalej. Mm -hmm. Tak ono tu sedí, tá informácia, vlastne všetko sedí. No, tak ja som začal písať piesničky, začal sa hravať na gitare a nejako to potom vyústilo časom až do toho, že som to začal hravať aj verejne na koncertoch. Hrával som teda hlavne väčšinou pod svojím menom a hrával som dlhú dolgu, som hrával sám ako Jano Hurtík, alebo Jano Hite Hurtík. Potom som začal hrávať ešte spolu s kamarátom, že to bolo v podstate moja gitara a jeho gitara, to bol s tým Tomášom Gregorom. A nejako prírodzene potom z toho vznikla i tí Stromáci, tá surfovková kapela Stromáci. A tam vlastne už potom hral aj Maťo, čo teraz hra som na bas-gitare, tak on tam tiež začal hrávať na bas-gitare. Vlastne celá tá genéza toho je taký nejaký prírodzený vývoj, dá sa povedať, že o toho pesničkarstva. Je to stále to pesničkarstvo, takže tie pesničky sú hlavné. Píšem pesničky, alebo písal som aj instrumentálky, ale potom som na to vždycky začal niečo spievať, takže z toho nakoniec aj tak bola pesnička a je to tak lepšie, mm. lebo tie instrumentálky za môžem stáli čo nás zaujíma. Čo je to ten e, surf folk? To akože na, na tom surfe hráš na tú gitaru? Alebo jak to... e, nie, surf, to, surf folk to je akože veľa reverbu a, aha, a tak akože, aha, tak ako, proste pesnička. No. to som kúkal, že surf folková kapela, ja som si predstavil také tie výšky Bermudia. A to, to sme, sme bola vlastne taká záležitosť, tak jedného leta to sme nosili, tak, ako mali sme kraťansky a žabky, bolo teplo, takže tak to bol taký surf -folk v podstate. No. Jasné. Dobre, však Martin s Viktorom, teda povedzte aj vy. My sa nepoznáme v podstate. <laughs> my sme si cudzí, my sme sa vlastne spoznali v kapele na skúške. Aha. A ja som sa vlastne do kapely dostal s tým, že hyďol, potreboval bubeníka do le budúceho a mal zohnatú nejakú babu, s ktorou sa stále dohadoval a chceli ísť do, ku mne do skúšobne, že vyskúšať si to s ňou. Baba nechodila, vymýšľala, to babí robia väčšinou, a teda, že však tak zahrať my, no a odtedy hráme spolu. Mm -hmm. A predtým si hral teda asi niekde, keď hovoríš, že skúšobný? kde? No, a nesieš o tom moc hovoriť. To, ja si to ani nepamätám <laughs> <laughs> Dobre, Martin, ty ako? No ja som sa vlastne k Jánovi pridal uh, do tej kapely Jan Hurtík a Stromáci. Mm -hmm. No, tak, tak sa to tak, určite v času. A ešte predtým som tiež hrával s Tomášom Gregorom, mm -hmm. si dávno. Čiže my sa poznáme už z tej prievidze. A... Čiže ja som sa tam pripojil a ten bufet vznikol rozpadom tej kapely, v podstate Dá sa povedať. vznikla táto kapela mm -hmm. a ja pokračujem teda. Jasné. A dajme dál. Do. Dobre, takže ste to ozrejmili, tieto veci, to už sa v tom budem vyznať. Dobre, mňa potom na zaujala tiež jedna taká vec, ktorá je možno mimo kapelu, ale možno bude zaujímavá, však skúsme. 19.2. v Brne bola taká jedna akcia, na ktorú boli Jano prizvaní, bol to vlastne workshop organizátorov Open Micu, tak možno keby si povedal o tom Open Micu, že čo to je a tieto veci k tomu, prečo si tam bol v tom Brne, alebo čo si tam robil, okrem toho, že si tam hral. Áno, áno, to bol vlastne taký, kvázi taký workshop, ktorý ktorý organizuje teda organizátor tých open v Čechách, v Prahe konkrétne, Jan, Jan Rebka sa volá. A bolo to také stretnutie vlastne takých tých ľudí, takých nadšencov, ktorí robia takýto formát nejakého podujatia v Čechách a na Slovensku. A bolo to vec menej zamerané teda na to, že stretnúť sa, nejako si pôjme informácie, že čo ako kto robí, čo sa komu osvedčilo. A vlastne, teda čo to je samotný ten open no, tak je to také podujatie viac menej, ktoré v takomto normálnom vyspelnom západnom svete je veľmi populárne, som rád, že to pomaly prichádza aj sem. A vlastne viac je to teda taký to, to, čo to, čo to znamená, že OpenMike, otvorený mikrofón, v podstate ktokoľvek, kto chce, kto má záujem, tam môže prísť, môže, môže, môže zahrať, nejak, alebo môže nejako prezentovať svoju tvorbu, môže, môže zarecitovať nejakú poéziu svoju, alebo môže, môže to byť nejaký, v podstate hociaký performance. Mm -hmm. Že vlastne to teda také otvorené pódium, alebo ten, ten otvorený mikrofón pre ľudí, ktorí, ktorí majú nejakú tú pohnútku niečo tvoriť, alebo teda chcú niečo tvoriť, chcú sa nejako prezentovať. A toto je takých tých pár minútek, ktoré je vyhradených priamo pre nich, aby sa mohli odprezentovať. No mm -hmm. ja som to teda robil v Bratislave nieko, vlastne nejaké dva roky cc a som to robil v Bratislave. Minulý rok bola taká trošku pauza, že som neorganizoval žiadnu akciu, ale teraz od oktobra opäť začínam v Bratislave v Musím, že môžem povedať v kultúráku, kultúra klube, to bude 11. 10 bude vlastne opäť po roku taký open, open mic pod mojou takto úkovnu. Mm -hmm. Čiže tam vlastne, keď sa to dobre pochopil, môžu prísť muzikanti? Áno. A ešte kto? Nemuzikanti. Muzikanti, nemuzikanti, prakticky ktokoľvek, kdo akože... väčšinu je to teda ale orientované na tých muzikantov, že tam teda niekto mm -hmm. zahraje niečo, nejakú tú svoju tvorbu a to že aký to má celkovo ten format, no, o tom bol práve napríklad ten workshop, je, že každý nejaký ten organizátor má svoje nejaké také kvázi pravidlá. No, napríklad, čo môžeme ja povedať, že napríklad ja trošku bazírujem na tom, aby keď tam teda niekto príde, aby tam mal svoju vlastnú tvorbu, aby to neboli akože kávery a preberačky, lebo na to sú bohužiaľ určené iné akcie. A potom, v tomto nevidím nejaký taký ten zmysel takéhoto podviať. Ja v podstate aj viedím takú podmienku, ktorú mám je, aby to bola autorská tvorba. Uh -huh. A väčšinou sú to teda muzikanti, lebo to je také v podstate ako najprístupnejšie do toho klubu, je tam pódium, je tam ozvučenie, tak príde chlapík alebo príde dievča s gitarou, z ukulele, s kachonom a zahrajú niečo, nejakú svoju tvorbu. A... Uh -huh. Taký ten priestor toho odprezentovať sa, že keď niekto nemá ešte toľko skúsenosti respektíve keď iba si chce vyskúšať, že ako to funguje naživo pred ľuďmi, tak toto je taká ideálna platforma na to, si myslím. Dobre, takže keď vás to zaujalo, tak toho 11. 10. Díky náš za infošky, paráda, že si to vysvetlil takto, lebo ja osobne som bol presvedčený o tom, že je to hiphopová vec čisto, lebo veľa hiphoperov to vlastne ku mne posúvalo, tak ja som akože, nejak som to moc nesledoval, len som si myslel. Však Takže... sláva sa, že prídu ten kľudne aj, mm -hmm. aj hiphopery, ale väčšinou ako je to také, že ako je to trošku limitované tým, že primárne je tam nejaký ten živý nástroj, ale keď by napríklad niekto prišiel s tým, že si tam pustí podmazy a ako začne niečo repovať, tak nemá s tým problém, lebo práve, právim, že práve na toto je vlčené. Mm -hmm. A nerobia sa žiadne škatulky, či je to folk, či je to rok, či je to hip -hop. To proste je to hudba a má to byť čirene medzi ľuďmi, a to je to, to je to dôležité a to hlavné. Takže to bolo Open mic a poďme teraz ku kapele Buffet, aby sme nezabudli, <laughs> že sme tu s kapelou Buffet v našej obyvačke. Um, vy ste v marci 2017 boli pozvaní na krst dvojcdčka Slovenskej blúzovej spoločnosti číslo 12, kde ste hrali v štôrčlenej zostave, tak možno by ste mohli o tomto porozprávať, že kto bol štvrtý a prečo ste tam hrali a ktorá pesnička bola na cdčku a tak ďalej. Aha, tak ten štvrtý bol už niekoľko rád, spomínaj, dneska Tomáš Gregor sa k uh -huh. nám pridal na ten jeden večer a ono to, ono to tiež vlastne vzniklo tak, že ešte z tých mojich Dôvod, keď som hrával sám, alebo teda hrával s tým Tomášom Gregorom, že teda bolo to takéto akustické dôvody, tak to malo skôr taký folkovejší alebo folkovo charakter, tie, tie veci, ktoré som písal, ktoré sa, ktoré sa hrávali. No a na základe toho ma potom oslovili zo slovenskej pulzovej spoločnosti, že teda či tam teda môžu použiť nejakú nahrávku, tak som im poslal nejaké nahrávky, ktoré sa dostali na to CD, na to 12 a potom na sa nejaký robili z toho tak ma aj zavolali, že tam zahráť nie, niečo z toho. No ale tým pádom, že už vlastne tie pesničky som kvázi naživo v takej podobe nehrával, tak sme sa dohodli s nimi aj vlastne tu my v kapele, že sme vlastne zo pár tých starých pesničiek a zavolal som teda aj Tomáša, lebo druhú väčšinu tých vecí, kedy si on hrával so mnou, tak mm -hmm. sme takto akože urobili taký špeciálny koncert, taký trošku, že bolo to bufet, ale bol to taký trochu iný bufet, taký taký zemitejší, taký blúzovejší, no. Mm -hmm. Dobre. Potom... V apríli 2017 ste boli v štúdiu TC Lemons v Petržálke a z tohto štúdia môžu teda naši poslucháči si na YouTube kliknúť, je aj klip tak ako naozaj, tam ste to tak ako naozaj zahrali, mm -hmm. tak mohli by ste o tomto porozprávať, že čo ste tam nahrávali, jak ste sa tam dostali, však teda keďže ste ani z tej Prievidze, ale z tej Bratislavy, tak asi tam máte nejakých kamošov, tak skúsme toto. No tak. Mali sme naskúšane nejaké pesničky a povedali sme si, že by sme mohli vyskúšať niečo z toho náhrať. Tak sme išli vtedy do štúdia, nahrali sme dve, dve pesničky, no tak bol to taký prvý nástrel. Zňaku si spomínal, tak ako naozaj bola jedna a potom odkaz na dverách bola druhá. S ňou by dve tie pesničky potom neskôr dostali aj takú tú podobu tých pohyblivých obrázkov, na YouTube sa to dá nájsť. No bolo to normálne, prišli sme na jeden deň do štúdia, nahrali sme dve pesničky a Tešili sme sa potom z toho a stále sa z toho tešíme ešte na, aj doteraz. Takže. O, pesničky sú veľmi pekné. Teno, Ďakujeme. Ďakujeme. Kde by som ešte k tomu nahrávaniu povedal, povac. že ono to bolo vlastne celé live sme to nahrávali. boli tam pár dohrávok potom, takže naozaj sme to zahrali tak, ako naozaj. Uh -huh. A aby som ho nezabudol spomenúť, bol tam s nami Tomáš Gregor, ktorý nám to natáčal vlastne na mobil. Ale... Všetko, lebo bez neho by sme asi matrožne mali a potom sme si to takto zostrihali. S že sme sa tam vlastne dostali kamarát, náš vlastne e, tam robil za Mixpultom, takže mm -hmm. sme sa dohodli, nahrali, urobil nám to. A to môže vlastne tiež ešte spomenúť, že ten kamarát to je vlastne Filip Pokorný a Filip Pokorný tiež svojho času robil tie open micy napríklad v Bratislave, ešte predtým už som mi začal robiť a ja, že ja som to kvázi tak vo ako keby po ňom... Ňu... No nie, že prebral, ale dá sa povedať, že prebral, že on to vlastne prestal organizovať a ja som to potom začal organizovať. Takže. Mm -hmm. takže pozdravujeme aj Tomáša, pozdravujeme aj Filipa, aj všetkých vlastník. No, e, klasická taká otázka, všetkým hudobníkom dávame. Album nechystáte? Samozrejme, že <rý> <rý> Určite. Už od toho nahrávania. Ale, ale. <rý> Ináč ešte pre poslucháčov, taká zaujímavá vecička, e, tie songy z toho náhrávania si môžete na Bandcampe vypočuť, tam si kliknete Buffet a, alebo schopte na Facebook a tam si to nájdete, kde to je na tom Bandcampe, skrátka je to na Bandcampe tieto songy, môžete si vypočuť a na YouTube sú nejaké tie videá, ale také tie profesionálnejšie, asi tie záznamy sú tieto len asi také čistejšie, nie? Áno, Či to sú tieto dva, to sú také tie štúdiové náhrávky a áno. v podstate ostatné... Potom tam živák. No sú tam Aj, nejaké Ale mhm. tak to nie je až v takej tej kvalite, že akože väčšinou to budú na alebo, alebo. alebo takto, že mávajú kapely, ale vy teda máte ten bandcamp. Dobre hovorí? Áno, áno. Dobre. A potom samozrejme ešte z takého jedného rádia Bunker budú také záznamy tiež také kvalitné, tak to potom bude zase v archíve. <laughs> také, <laughs> no, dobre. Poďme teda na koncerty, teraz bolo leto strašné, bolo horko, vy ste to zvládli, vy ste hrali. V lete hrali ste napríklad na, v Revišskom Podzámčí, uh -huh. tam je taký pekný trávniček, tam bolo slovenské alternatívne leto, potom ste hrali na Tužine a ešte jeden taký demovnicový koncert ste zahrali, uh -huh. tak možno poďme o tých koncertoch a keď ste hrali aj iné zaujímavejšie, lepšie, tak povedzte, jak ste strávili teda leto ako kapela. Tak. Leto uh -huh. ako kapela, no strávili sme to tak, že tých pár akcií sme odohrali. Áno, ten demovnicový koncert to bol ešte niekedy v maj, myslím koncom maja, či začiatkom júna, Koncom maja, to ano, no, tak, ušim, tak nejak. No, aj to, to sme si zahrali v kváce no, vlastne tam nás zavolali teda z toho uh, na ten demovnicový koncert, vlastne tam v demovnici sme mali potom tú pesničku, tak ako naozaj, že to bol kvázi také ako single a na základe toho sme tam potom hrali. No a v lete sme hrali uh, to, tohto roku iba takéto, tieto dva festivaliky a vlastne obidva odporúčam, Slovenské alternatívne leto to obnovili po neviem koľkých XYZ rokoch a je to fakt, že Mám sa tam, na mňa osobne sa tam veľmi páčilo, neviem, myslím, že aj ich ale nie som... Zasná, no, ale to no, bolo to veľmi to... príjemné. Z <laughs> <laughs> je to hodina auto, je to mm -hmm. akože fakt pekný kraj. pekný kraj. A, a taktiež aj, a tak aj teda tá tužina, tužina grú, to je vlastne kúsok od nás, od tej prievidze, a. takže tam sme si tiež zahrali a tiež to bol veľmi pekný, príjemný festival. No tohto roku iba tieto dva, ale, ale... však bude ich viac určite. Dobre, tak keď ich bude viac, tak povedz plány do budúcna aké máte? No teraz skončí rozhovor, tak zahráme vám teda niečo také, také od podlahy, od srdca. A čo máme teraz najbližšie vlastne? Budúci štvrtok, neviem, či to teda poslucháči stihnú, ale tak budúci štvrtok, teda to je konkrétne 20. septembra. Budeme hrať v Bratislave v klube pod lampou. Je tam, kde sídli tá redakcia týždňa, majú no, tam taký klubík. No budeme tam hrať no, samozrejme s kým iným ako s Tomášom Gregorom, hej, to bol niekto lebo, lebo Tomáš Gregor samozrejme nehrával iba so mnou a on má... On, vlastne... aj, sám. An, on hráva aj sám. Alebo aj so svojou kapelou. Takže vlastne Tomáš Gregor tiež je taký v podstate, tomu ako veľmi dobrý kamarát, vlastne náš veľmi dobrý kamarát tiež v podstate z a ťaháme to roky, roku cez spolu, tak vlastne si s ním zahrajeme taký dvojačik, že on zahrá nejaké svoje veci a my zahrajeme potom. Čo to bude toho 20. septembra? A potom potom bude Prievidza, nie už. Áno, potom my zatiaľ buknutú iba Prievidzu. Teda dohodnutú Prievidzu, to máme, že 3. 3. novembra na Dušičky doma, akože dá sa povedať, že Prievidza mm -hmm. v takom v takom klube Tramtária sa to volá. Takže keby ste naozaj niekto boli v Prievidzi na Dušičky 3. novembra, tak príďte do Tramtári a my vám tam zahráme. A určite ešte bude niečo ďalej, napríklad, čak tu sme teraz sedeli na filmku, tak sme sa už skoro možno dohodli, tak možno zahráme aj tu v Trnave ešte niekedy, tako, tak uvidíme. Niečo vianočné. No také vianočné, <laughs> alebo také. K tým no, darčekom a k tým ako, Tak keď budete v Trnave, my to určite vypustíme cez naše kanály, pomôžeme. Ahoj. Takže týmto pádom, keď ešte a... chcete teda niečo povedať ku kapele, Môžete. Ja myslím, že sme vyčerpali, ak sme sa predtým bavili, že asi všetky také tie okruhy údobné. A na záver nášho rozhovoru my vždy dávame našim hostiom priestor. Je to priestor pre vás, môžete povedať čo chcete. Aj nič je tiež niečo. Takže je to na vás, je tu váš priestor. Môžete sa vyjadriť do mikrofónu. Open mic. <rý> <rý> Mačko začni ty si hovoril ja. čo najmedej. No, ja tak poď na ne, niečo. Tak ty si hovoril najviac. Tak, <rý> <rý> tak <rý> je, sorry, poď. Ja chcem poďakovať, že sme sa tu mohli objaviť, že si zahráme a zdravím všetkých. Ja by som sa teda pripojil k tomu ďakovaniu, k gratulácii, ďakujeme za pozvanie. A teda kvôdne poviem aj ľuďom, že ľudia, ako príjete sem, nás už to asi dneska nestínete, ale fakt, že sa tu sedí veľmi príjemne, odporúčam. A možno len tak celkovo, akože k tomu národu slovenskému, No. Však myslím, že vy ako viete, že proste, no, a pokia neviete, tak je to tým pádom jedno, ale pokiaľ viete, tak fakt, že ako prosím, premyšľajte a pristupujte k veciam zodpovedne. Sloboda je hlavne zodpovednosť, nie právo, to si treba uvedomiť. Ja by som povedal v podstate to isté, čo Chalani, a doplním to iba o to, že hudba zbližuje, hudba je super a mohli by sa ľudia trošku viacej uvedomiť. A to by mohlo byť aj všetko. Tým by to bolo super. Tak ja vám ďakujem za rozhovor. Teším sa veľmi na koncert. A ešte tu mám teda pre poslucháča. Počúvaj ma ty na druhej strane poslucháč. Alebo poslucháčka. Takéto relácie so živými koncertami robíme pravidelne raz mesačné v komunitnom klube Archa na hlavnej pod Káčkom. Termíny a hostiujúce kapely nájdeš na Facebooku rádia a Bunker. Vstupné není. Ale to neznamená, že to flákame. Ak chceš dojdi, si vypočuť patrične vysokom volume do našej obývačky kapelu, ktorá momentálne bude hrať. Teraz z rádia počúvaj Buffet a nabudúce dojde sem. Čau. Čože? Rádio Bunker? Raz, raz, raz. Uh, uh. Tak, dobrý večer. kapela bufet a zahráme vám pesničky. z masných očiek sa volá táto pesnička. Taká slovenská ľudová, čiže zbojnická, čiže zlodejská, čiže sociálno-demokratická. Hej, čože som porobel na doline zlobu. Hej, keď mi zakladajú pokovi na nohu. Ako keď sa spieva, nebola som veselá, Na polici v hrmci má kové pravidla, že keťa ťa volia nohy, volia nohy. koľko ešte vládze Na vezme sa Na polici v ma Mákové pravidlá Že keď ťa boja nohy Zadlankosť A vonku zvony Dívoký vňu A myslel si si, že už máš toho dosť A zase si zopakoval Týlistú chybu Ďakujeme. Nasledovať bude taká pesnička, že Koláč sa to volá. Mm, radi by sme ju venovali teda všetkým tým našim kamarátom, čo hrávajú v tých popových kapelách. Mm. A bude to znieť nejak takto. That's not you Dáme vám teď tu pesničku, odkaz na dveřích. Nech nepočuť na celý vchod Zmenu také skoro, že až country. Alebo teda možno skôr, že až folk, taká pekná romantická, o Ďakujem za pozornosť. tak vlastně my všetky pesničky, co hráme, tak jsou o láske. Tato nasledujícá je konkrétně o láske a o poľných práce. Jaj, Bože, aký som rád. Jaj, že Bože, aký som spokojný. Jaj, Bože, aký som ja rád. No, aký som spokojný. A jem len bez druhúj stravu. Rád vymením pravú nohu za lavú. Eu tô sa uža sem nimi Yeah, A predsa sa točí skrátene predseda. Čo tu bolo, keď tu nič nebolo? Čo ti prejde hlavou, keď máš da kam ísť? Někdy se stává, že sa tvoje zvěratko domů nevrátí a doporučení ti príde len prázdný list. Pozeráš se do seba, dělej než jsou pety a hlubše než jsou nechty, krížia sa kvety, fújo ešte že občas dobre na varia a vyvetráš si sa Zatiaľ, lebo som tu videl, že niekto z vás tu na bicykli, to chválim. Teraz teda ten sľubený Bakita. Nasledujúce pesnička sa volá Pieseň pre Pána Jána Bakitu. Celým názvom neviem, Pieseň pre Pána Jána Bakitu. Ano, pán Jan Bakita je vlastně bratr tunak Martina Bakitu a my mu teda touto cestou, přes cest tento éter, tuto pesničku věnujeme. On nás poprosil, aby jsme mu napísali pesničku, takže tu jdu teda. že sme tým pádom vyčerpali repertoár, tak my vám ďakujeme, ďakujeme. že ste teda prišli, že ste tu s nami vydržali na 7 kráči 8. osmi, to rátať potom a tak hádame ešte niekedy, dovidenia do počuťa. Hej počúvate poďte sem lebo už to končí. Ešte raz. Čiže sa na to počúvate Radiobunker. To je fakt Rádio Radiobunker